és hiányzott frau Zimmermann is, még ha haragudott is rá. De leginkább Hans Zimmermann volt az, akit szeretett volna újra látni. Mindig csodálattal csüngött a férfi szavain, lenyögözte a tudása. Szofitól nem a játékait irigyelte a leginkább, nem a király kisasszonyhoz illő szobáját és a szép ruháit, hanem az apját